اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا دَا سُرَتِ فَتْحًا اَتَا سِرْوِ اَخْتَمْ سُرَتْ دَي پَسْدَ سُرَتِ جُنْعِي مَخِدَ سُرَتِ مَائِدِنَنَ حَزِلْ شَوِي آسمان نَچِرَاگَلِ يَوْسَلِي هُولَ سَمْ سُرَتْ دَي مَخِدَ اِلَانْ دَقِ تَالُو شُو دلتا اعلان د فتح الله ببرادر کې داوت صورت بشارت للمجاهدين په دې صورت کې البشاره للالمؤمنين یو خبره بشارت ده مؤمنانو لپاره دغه خبرات ترغیب ده تعالی فی سبیل الله دغه خبرات توبېخ ده زوراً ده علی المتكاسلین علی القتال خدای الله د لارې نه سستی کوي اتل صحوال د صحابه کرامو په دې کې وی انا فتحنا لكا فتحا مبینا یقینا منبره درکړی تا ته برهکارا منبره درکړی تا زم ماحبوبا برهکارا خو دې بیت اشاره یا محبوب آدھا برے دے لیا اغفر, لیا اغفر لک اللہ سنگا چیزما محبوب آن ما تالا برے درکا سلح دو خدی بیمی درد درکا چدا سرنا منٹولو فتوحاتو آن سنگا چدا یو اعزاز دے نزما محبوب آن تالا ما یو بل اجازم درکڑے استاخه گناهونه نشته نا کوکئی ما لاطور گناهونه استا ماف کړي لاکثرلک الله به پاره چه بخانه وکيتا تا الله ما تقدم من ذمبيك اگا چمخ کدي لستا ده گناهونه نا اگا چ دی دیک تهالیق ده تالیق ابو علی دا امام قرطبی دا ابو علی نن نقل کړي چ بخانه وکيتا اگا چ مخ کدي لستا ده گناهونه کوي اعلا چه رستو دیستاد گناهنو نا مانا کبی خمحبوبا اشتدینا دیم ویتیم نعمتو او پورا کیق پل نعمت لارا پتابانی او سلو رمو یهدیه که سراطم مستقیم و خیطات سملارا و یعنی سرک اللہ نصرن عزیزا مدد ہوئی کهیستا اللہ نصرن عزیزا پا مدد زور و इज्जत مندوستا هو الذی ده الله غزادے انزل سکینتا ان چرای ویلے گله اطمینان راویلے گلو اطمینان فی قلوب المؤمنین ورونو د ایمان والو کې ورونو د ایمان والو کې ځکه فاروق اعظم دیر خپو څوار سواک سانیو او خلقونه کړيو رس تو واقع بیانو دادو اس ایمانم ما ایمانم ډیر پارا سلور نتیجو واره لیس دادو ایمانم ما ایمانهم امام بخاری رحم الله نقل کړي چې وکړه د آیاتن رالل پیغمبر صلی الله علیه و یو سورۃ ربان نازل شاله ای احب الی مما طلعت علی الشمس کوم سیس باندې چې مرخه دې داغه مات دا محبوب دی یورات کی رازی زاد د په مقابله کې بسرو خان او پروان الله رحم یعنی د سرو خان او ماته محبوبا همور نیم مراد دې نسل حدا خدیبیه دا ظاهر کې مسلمانان ډېر خپو چې ګورا آګه مکه حدود د حرم را ل او ستڑی, ستڑی ستڑی صحابان سو چو سفر کرده و گیتگی صحابان و دا اللہ کورکاری او ویچی نبرازه او اپس دا غزی نزی دا دا غم خبره دا خود دا اللہ دا دیو دی غم بانی دا سی فیصله و اکلا فیصله و او بس صلح دا خدیبی کې دل او دنیا کې اسلام فیحلاوی دل بسی او شاند لَزَادُ الْإِيمَانِ مَإِيمَانِ سَلْوَر نَتِي جه پارا چي زياد کدي و إيمان سره د إيمانونو د دی ديونا ورلای جنود السماوات والارض الله د پارا لکر د اسمانونو د زمکو دي ورلای جنود السماوات والارض الله د پارا لکر د اسمانونو د زمکو دي وکَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا به علم و علیم ده په حوالہ د مخلوق حکمت لري حکیم ده حکیم ده په هغه کی را وی کی لیو دخل المؤمنین د دمانتې ده ده په وړاندې داخل کی مؤمنان سړي مؤمنان زنانا جناتن باغونو ته چې وهي کی با لان د دغنان نهر همې شتن وې پې کې او دري وکفر وَلِوكَفْ هم ص لری به کېله دديونه مصبتونه را دله وکان ظکه ان الله ف عظ د و و پنیز د اللهبانې د دا پنیز د البانې فزن عظما کامیاب ل ل کااب ف عظما ف شي ننجات من کل غم وظفره به کل مطلووب هار غمنا چې سړی اخلاص شي او کم چې مطلوبي الله په غوږه ل سړی سړی کامیابی ورکی وکانا ذالکان ان الله فوزنا عظیما سلوره من نتیجه او واجبل منافقین عذاب ورکه الله منافقانو سړی منافقانو زنانو تا مشرکانو سړی او مشرکانو زنانو تا ځکه مسلمانانو د الله په د خدیبه کې لېلې بری الله ور پسې راوستل فتح د مکی رااله پلان یې از ازه کیدا چلو شو د سیو شو او چې دا بری الله مسلمانانو له ورکړه نو د منافقانو زړګو ته الله غوونه ورسول عذاب ور کې الله منافقانو سره منافقانو زنانو تا مشرکانو سره مشرکانو زنانو تا ازان نبی الله چې ګمانو نه کی په الله باندې زنه گمانو نبدا. دیو گمان نہ باد د دې ګمان تا د منافقانو چې د دشمن په خوله کې په خپل ځانور کا پیغمبر او صحابه به روغ مدینه تران شي علی دائرت الصا علی په دې وباندې گردش د زمانه بد دنیا کے بہو اجرے شی وقیت کے بہر آوسترے شی او پاخرت کے گردش دارے چھ جھانم کے بسوزی وغزب آلیہم اگو سکر دا غزب دا اللہ دے پا دیوبانی اولانت دا اللہ دے پا دیوبانی او تحرکڑ اللہ دے دیو د پار جھانم وساعت مصیرہ دیر بزید اگر زیدو لی دا جھانم وللہ جنود السماوات والارض الله ده پاره لخر د اسمانونو د زمکو دي کرا چې سوره د خدیبيه وشوله ندیه چې هغه ګمان کوي محمد صلی الله علیه وسلم دغه ګمان کوي چې کرده مک فتح کی یا سوره د مکی واره سره وکی نو ول رد د دشمنو بپاتی نشي نو دیو یالا اینا فا اینا فارس والروم تا اسلام دشمن خو فارس ام دیغا چرتا تلیده او روم چرتا تلیده دا د الاخکر و بولی دی مقابلو کی رب زلجلال ویالا چه دا غید الاخکر دین و لی زماده رب نشتے ولی جنود السماوات والارض الله ده پاران لکره د اسمانونو کو دی وک ان الله واسیزن حکیمه ده الله زور او حکمت والا ان ارسلنا کا شاہدا ان ارسلنا کا شاہدا محبوبا تعالی مبر در کله ولی ولی زکه محبوبا ته دې والا ګرځولې ا کدی صفات ولسو کین الله غرسو کین الله غذلیل کین ان رسلنا کشاهدن من غرزو تعالی را شاهد بیان کرون ک اد توحید ومبشرن ور کرون ک آغا چاته کتابدارید الله ک ته زیره ور ک غیلا په جنت ونذیر او يرون ک لتؤمنوا بالله لأفارة إيمان والرائف اللاباني أفارة سلالله وتعزروه سمعنا بك ويد وتعزروه دلبك ويد الله دنبي يوم أنا دادا وتعزروه دلبك اه سر تم نه نه مدد به کوي خلک بې منه کوئ یو دا تو قاتلو کا ص د محبوب نه شاته کېږنا د نبی نه شاته کېږنا داغه په مرګتییا ک با دا کار کوي جه سران به کوي وتوقروا ايذق باكوي دالها دنبي وتسبحوا بكره تو واسيلا وتسبحوه سما نا باكوي تسبيه بوا تسبحوه تسبيه بوا دد پمر کرتيا بكره تو یاد شوي صلى الله على النبي کوي یو دا عزت د نبی نه دا چې د نبی, نبی عليه السلام د صحابه عزت بکې ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله بشارع دเหล่า مسلمانانو ته دین بیات الرضوان مراده صلی الله جدار سوا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چو اکر سره داول نواوري او په زین سره واوري توجه سره ماشاءالله هغه کوم شي په زین کې واقع واکرا شي بیا بیا ټول سره کوي ابو عالم صلی الله علیه وسلم خو بل دریو چې موږه مکه ته تللو امره لا زین زمون خسرونه خرولي زین کټکړي ا د اخو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه بیان کا لې ادا له صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه سره روان شو سوار له کسان سوار له سوا عمره په اراده باندې روان شو کراچ دیو د حدیبه مقام ترځې کېدل نو کفار ولارني وډه او محمد عربي صلی الله علیه و سلم ته چراتلې نه شهید به د جنگا تا روانه نواته نه شهید منه تاسو چېر په داسې معاف شو خیر به هرحال نبی عليه السلام په حدیبیه کې پړا واچولو دا مکه مکرمه نه تقریبا 25 کیلومتر سکم 25 کیلومتر مسافت ده او ورته شمیسیه ورته پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم پړا واچاو او د کوفارو ته طرفنا ول رسوله د پارا سہیل راغې اورور راغې اوروا کرچ دې راغې نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د سره خبره اتره کولې و دې ته د نبی اسلام د مبارکې گیره ته لاس مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اگر دے ادائیت سکت رو دے دے دے لازت دے سی واؤ دے مردار لازت دے نبی علیہ السلام گردے خرابت خراب اگر دے ورہا رفت دے دے پی اکا عجیبہ سڑے تاجیبہ شتا زمون او سمزمه پسر دی و تدش خبری را تا کہ اصل که ددش چل کرده مغیر ابن شوبر رضی اللہ و تعالیم و او بادشاہ زیده تلی دیارلس کسان نور دی و ایده ام دی او بادشاہ خود دی والی ارلورو لیه تخفه ور کردی و دیلیمی دی تخفه نده ور کردی جو هم بیا پلار رازی نده پس خاندی چگورا تلی ده تخفه ولی در نکڑا د پټېشکې راغل ډېر څنګه خپه دی ډېر صحاو دی کوفر په حالات کې دی شپده دی نور شراب سکلې او دا شرابو ونس کړه زماتي طبیعت خراب دی سکي مردار زامنو هغه شي نه شراب هغه غریبانه ځان نه خبر دی حضرت مغیر ابن شهبه رضی الله تعالی اوش په پاسه درندوی دوی ډاکټر او څوکړه بس خاتمه وکړه اوس چې دراغه مډینه منوره ته راغې انبيي رسول الله صلي الله عليه وسلم لا اله الا الله کلمې ویلا نبی رسول الله ته ذکر خبره وکړه نبی رسول الله سبا مغیره ابن سبا اسلام دې منظور دې خستا قدر منظور نه اسلام دې اجازهت نه کړي چې بس وژنا واه کیف متفقا نہیں نہیں گورہ مغیرہ ابن صحبہ وے وے مغیرہ ابن صحبہ ٹھیک ہے اسلام دے قبول نے خدا کم غدر چھ کڑ دینو دا قبول نہ نو اگر خیال تا تختے دے لو اور اندر اثر پاتی سن ٹور دے یار لو سکسانو دیاتوں پچارا لے لے کا خدا نا گورہ ما کیری تلاش و اور اتھ چ درشماڑا ازال تستاست دیاتوں نبی علیہ السلام ته ویلا ولدا صاحب بدل نه وتستی ساده کېګه ما دا ټول بدل نه وتاسي ته به واځه پاتشي مشکلات به درته راشه زرا غلې ما ته پدک خبره با شي اکبر الله سونان نرم زړې دا څورته کنزل واکلا ورته سړیا کده خبره ما کې الله دې ماو بخي کني نو الله دې توب بخي آگا صدیق دے خو اسپدیز ہے کی خوزداز ہے سشے دے التکبر ما المتکبرین صدقا الشدہ و علی الكفار اسپدیز ہے کی صدیق اکبر آگا مبارک افلا اللہو اللہ, اللہ صدنا چلیگی ورطے اے عروان دخلات ستبت ذکر و چپا ته محبوب عالم ته دا سه خبره کې ته مونږ ته خونې ښه دا سه خبره وکړه هغه ورته صدیق اکبر احسانات را سره دي کنه ما وتاره جوابو نظر کړی جواب راکې او کنه راکې سرمن دی باسرم ها دا سه وي ته مونږ بہت استو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم شي خیر به هر حال دا خبره وي خبره وي خود دې سړي سره خبره جوړې نشوي دیم زلبانه سہیل راغے کله چې سہیل راغے نبی رسول الله دغه سره خبره اتره شروع شي خو هغه لګا سنجيده ډیرو دا وروا چلاړو نو د بیا چې د نبی له سلام د مجلس پشان وارو بارو با مجلس باندې لیدلې دغه د صحابه پشان شان جان نثار صحابه باندې دیلې دي هغه د صحابه په شان تابیدار صحابه باندې دیلې دي دیم करतہ سہیل سهيل چې کلارا راغای د سره خبرې ما پوړان نه لاړې خبرې وي خبرې وي خبرې وي الله ابو جندل صحابي رضی الله تعالی نو چون کې آغا مسلمان شهره دی ورته په مکه کې bæلا اچو ویلی په تای bæلې دی داسونو تای bæلې دی آ خبر شوه دے چې محمدي عربي دلته نس دې حديبيہ ته راغله د پدې کڼو کفرو باندې په خپاړو باندې دې ځان را ورساو دلته پلارم را دل دلته ابو جندل هم را ورسې ابوجندل رضی الله تعالی عنہ فر اگره څنګه عجیب ده و چې وونډه تبو خاتمه لو یلا رضا لو یلا رضا لا تنسبو زین انشاء الله پته وله کی سلګه لار نه ده پچیس کلومیتر گوندائی دی طولی گوندائی گوندائی دی و دیوی چزدی گوندائی تا باو ختم نبیاو ور غڑاو نو کزبا دا دی گوندائی لاندی پریواتا ما پا دی چل بانی کندو کپر سروغ زی پکی نشتا دی غنی دی دا طول دا غنو غنو لاردا گتی دی غنی دی گتی دی غنی دی دکی روغ زی نشتا دی راوراسه سوره واسونه سوره کدا خبره ته شیوا مشکنا شي کمنه نا چوک مسلمانان شي نو تاسو بهال تزان سره نه پرې دی واپس بیراله گئی سوره په خبره باندې ته هم شولان دلته په جوندل راوراسه سبو جوندل چې وای چې دا لاره سوره ته ماته نه مو مينار ته سماته و غره ما دې دریندګانو ته واپس حوالہ کوي نبی رسول سلام هم چې ابو جندل ته غوري تسترو کې د نبی رسول اوخ کې دي صحابه دا سيدي شي فاروق اعظم رضی الله تعالی ان هوګل راغی ابو جندل رضی الله تعالی ان هو دمه شه ته تورا کې خاو و ابو جندل صبر کوا صبر کوا صبر کوا پوځون دلاده کا خیر وینه د سپې په شاندار غرضیدار چې مونږه په صلح کې ونو ته خو نه نو او کنا ای فاروق استانہ قربان شما مونږه اسلام تړلیو مونږه دین تړلیو ته خو آزادې کنا نوراته شپديشي کنا یا غپوي دون پدې باندې یا پدې پلار باندې لاس نه شوچ وی ایبو جندل پا چکو چکو کی واپس دچھری والی کراچ دیاروان کڑیو دنبیر سلاة و سلام در مدینی پوری بے جڑل چه ایبو جندل بے یاداؤ دا گا چکو کی دا گا کری کی دنبیر سلام و سعبونا اللہ محبوبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم شلح کڑی مسلمانی جو جبه بئی مسلمان بسل جبه نئی سعیده رسول حسویده ابو جندلی واپس که اگر استادا کری که استادا ککی بسرنگ را اوڑی پده که عثمان زی نورین مکیت تلی خبر راورا سیده چه عثمان زی نورین غلط خبر راگه چه غیل شهید که چونکه سفیر شهادت خواړه سختی نبی رسول اسلام صحابه راغونکلو د کیکر دونه اعلان دي بیعت په مارته واغستو چې موږ د خپل سفیر بدل افرو یا بطول خطبیګو او چې کرا دا ټولو ربیاتوا نبی رسول اسلام پر یولاس چت کوي دا لاس زما د لاس د اوثمان یعنی غیباند اوثمان بیعت نبی رسول اسلام په خپل لاس مبارک سره وکړو باہر حال حضرت عثمان زنو, زنو رینم اللہ پر روغ راوستلو او صحابہ اکرام پر چگو چگو با دے پر کې کی علالہ کے وکڑ لے احرامونا اپرانیستر زکادانیم حرم کې دے او نیم باہر دے قربانی سوک نہ کئی علالہ کا نبی علیہ السلام خبر کئی نو سوک علالہ کا نکئی سکا حرم تا نیو رسیدی لی واغا دے بیت اللہ کاری میمونی رضی الله تعالی نها نبی یا رسول الله تاچر تا سوک دا سکولیشی تاولی ابتدا وکا بس نبی ابتدا وکڑا نو ما شا اللہ صحابو دا نبی پا اقتدا بانی قربانی وکڑا لے سرون وکڑا او دا غزینہ صحابی کرامو اپس روان شول شتر استو مانا بینوا بینوا و اپس شول دیتا علیشی سلحد فدیبی پریشان ربانی تا ګوره چلاینا فتحنا لك دا فتح دا فاروق اعظم يل دا فتح دا یا رسول الله استاذ یې کې چې دا ابو جندل ته روان دی صحابه خپه دي پریشان عالم دي فاروق اعظم له ونیشو فاروق اعظم کې مانی جوش را پورته شو صدیق اکبر ته سیدیکا ولی منفار لسوا خلق نیو یه صدیقا نوولی دا سی دا مجبوری او دا سی دا دا بی دستی پا عالم کی منگا جون تی رو اگوار تے حای صدیقا ابو بکر شان نقربان اگوار تے دا نبی علیہ السلام معمور من الله دے اے عمره نبی علیہ السلام خدای پر اختیار کاوند خو نه ده مامور من الله ده چې سا حق او سجدي ورته نبی علیہ السلام چې خوب لیدل او چې مونږ عمره لته لیو سر خرو سر کټ کو وی اے عمره بلک الله برشتیا شیک خیر کړه یو برا شو کټ به کو کنه بس پدې کې فاروق اعظم د شیخ خواروان ده یری کې چې دا ما څه خبره وکړه د سنه چې منافق نشم وی کسپسی را گئی چتا نبی علیہ السلام گواڑی وی اوار را پیدم وی دیشی رزم آفا بارک نبی علیہ السلام دا سورت را تشورو کو امان ورتی اللہ اللہ نبی دا فتح دا ورتی هاو دا, دا دا فتوحات و سرنام دا انشاءاللہ دا دن اروس تو با اس فتوحات وی نئی ان اللذین یبایونکا یقینا معاک سان تبیات کیل استاسرا زما محبوبہ انما یوبائن اللہ یقینن دیوبیات کید اللہ سرا دا بیات دی بیات الرضوان اور تویلے شی یذ اللہ فوق ایده لا سند اللہ پاسادہ دیو دل سنن دی لا سند اللہ پاسادہ لا مان الله استعلا تصمن سوا دلا فاسادلا سنود ديوندي يعني سنا چ ديو وفاقړينود الله لاس په د پاسه وي واسب الله پدي وفاب ندي ولا اجر نو ور کوي يا الله استعلا بالمنته عليهم چه احسان وکي پدي او باندې فوق عيد پاسادلا وَمَن نَكَثَ عَهْدَهُ فَإِنَّهُ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ نَاصِرٍ اوَذَا سَوَام شوا وَمَن أَوْفَى بِعَهْدِهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ شانه رباني ته ګور او بنصير صحابي نبي عليه الصلاه والسلام مدینه ته راغو دیو واپس یو بلکس ده مدینه ترال مسلمانان شو دیو پسې کسان را غی ابو نصیر صحابی نبی علیہ السلام اویل ورکا معاحدا ټیک دادا بوتلے شاید ابو نصیر صحابی سرادارا روان دي دا یو طویل دی چی رو را داستا ماشاللہ دا کتورا و دیرخ کولی دا ایرز بردستا مزدارا دیرخ کاری دیرم اخواق شو ویلاؤو مڈا پا دی ما دیری تجریبی کری لیتو مالا لگ را که نا مغیی دازه و ته و غریبه خور تماچر دبوزه ابل دوڑی ویاله مواپس مدینه تا پچک و چکو بانی وره سیدوه لگه یو ایرانه گر که و زیم گر ما هم تباکی ابل نصیر صحابی بیارا روانو نبی علیه سلامی نئی نئی مواحده کرده انو دلتبا نرازه نصیر نو نصیر نسیر صحابی چې مدینه کې زیناو او په مکه کې هم زیناو زمندر غړې تلالو ابل یې کې سوچو مسلمانانې د د خواله واراتل دا یو جماعت جمع ش کافرانو د دیو نه ډېر تنگ راځل زکه په لارو بچو دا کپړې به ورل وره موحده خو د دیو نه و آزاد خلک سوچ په لاراته مده کافرانو ژوند کی تنگेश्वرا نبي عليه الصلاه والسلام پس جواب را گا ګا دا خپل دره جماعت دا وګاړه دې یری باندې موږ ਸੁحانه ماتو بزغان ته وګاړه خضر د عذاب نه موږ الله خلاص کړي نبی عليه الصلاه والسلام ډېر زیات خوشاله و پد او ورځ باندې چاوږي ته کی ابه نوا کسان څوره په سختوره غلی او موږ واپس کړي الحمد لله أخبا ننرا ورشي دا چاة منا دا يواللا دا چا سكي نوكو لشي نور دنیا نمگڑي دا و نمگڑي باي و دا دنیا تمناغاني نمگڑي دي و نمگڑي باي نبي عليه السلام قالا چا و دي لكا کولي ورکلا چا بوجي دا بورتا ورسا وي وي قالا چا دا دا بن نصير صحابي رضي الله تعالى الموصل غيوه د دور تر دوڑای دا خواق بیا بس اغی جن تا خیراباد ویلیو اخیرانهی سل گئیوی نیشان مردمو من باتو گویم چون مرگ آیت تا با سمبر لگیوز وگیو تولگا بانی سورزی دا تیوری کڑیوی بس دوڑای ور تخکارا کڑا خواق بیا دا دوڑو نو ویلی بای اللہ چسما بن نسیر رغزا دیر صبا دی مالکم دیر صبا در ل درکم فراکونه به د دنیا په فراکونه باندې روځه ممه تا وا فمنک س فینما یل کوسوا علی نفسی نبی علی السلام د بدیرې را دی بهر ډیر لره زیاده دوحابه ورته ویلا نبی علی السلام هغه تراوتې ده او د دې خپلو شګردانو په انتظار ده چې په دین د دین د پاره وږي تیږي وکړه چې دارالل بیره جی بحالا تو کیو نبی عليه الصلاه والسلام د خپل سینې سره نیول به یو یو جړن به رب النصير څه شو اته سوال ورته دا بیا ورته نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت غم دلایا صلی اللہ علیہ وسلم زر کی نہ استوڑڑے گولا فمن نکس فینما یلکس علی نفس فمن نکس فینما یلکس علی نفس پر روز قیامت کے با انشاءاللہ ذبن نثیر و مزید فمن نکس فینما یلکس علی نفس چا ما ماته کړه وادان یو یقینن ماته आले د پزان باندې ده او چا چې پروااله وکا بیمه پاتوانه سو اده کړه وا پغه باندې د الله سره زرد ہے چې وربکه ده تا اجر لوي ګوريا فهمي سره د کنه تل تطلع خو نه ده نه د سختی همیشه شدا